madhara ya utoroshaji wa mazao ya misitu. kama yanatokea ni kwamba athari kubwa inayopatikana pale ni upotevu wa kodi ya serikali ambayo kodi ya serikali inookusanywa pale inatumika kwenye vitu mbalimbali maadharani kutoa huduma kwa jamii kama madao hospitalini ujenzi wa mbinu na vitu vingine vingi sana vina serikali na vitekeleza kwa kutumia kodi mapato ya serikali ambayo yanatokana na kodi sasa takwimu kusema kwamba umetoroshaje mazao ya msitu umesababisha vipi siwezi kusema nayo hapa mpaka pale unapokamata ndio najua tumekamata mbao kiasi hiki kwa hizi mbao labda zilikuwa na kodi kiasi fulani ndio na pale lakini sheria forodha iko wazi inasema kwamba kuingia nchini na kutoka nchini lazima unapita kwenye zile approved the area ambazo nazi anazigazeti kwa kusimamia hilo inamana maana sheria forodha inasimamia na sheria zingine ndani yake ndio maana tunasema vile vitu vinasema labda restricted au prohibited au vinaruhusiwa bila masharti yoyote restricted ni vile vitu ambavyo ili viingie vinahitajika kuna organization zingine za serikali zikubali kwamba hicho kitu kinatakiwa kupita sasa vitu kama ambao tunaziita unrestricted lazima mtu apate vibali vyote vile kutoka wizara ya mali asili jo hivyo akitokapo ndo wanaweza wa kulipia kodi na kuendelea na procedures zingine